Nagyon kellemes, szép jó napot kívánunk mindenkinek! ez Itt a Klubrádió benne az Anno Budapest, Pancsnöded egy kicsit elbeszélgettük az időt, bolgár Györgyel az ajtótörőjét, a képen a saját műsorára készül. És amikor szóba került, hogy az Ipoi mozi eh, is a mai műsornak, az Anno Budapestnek az egyik témája, akkor mondta, hogy ez a kedvenc mozia volt, és nagyon sokat járt oda, mert hogy gyerekkorában az volt a legközelebb. Úgyhogy én már tudják is, a kedves hallgatók, hogy két objektumot ajánlok a kedves figyelmükbe és a múlt idézésre. Az egyik a Párizsi udvar, ami átalakítás alatt van. Nekem azért emlékezetes a, a Párizsi udvar, mert Kűszeg Ferenc, és mondhatom azt, hogy barátom, vagy, vagy egykori harcostársam lakott a felszabadulástér négy szám alatt, aminek az első bejelentett lakcíme volt. És hát hihetetlen házi bulik voltak az ő lakásában. És arra gondoltam, hogy megkérdezem a hallgatókat, hogy ők hogyan emlékeznek, és mire a Párizsi udvarról, mi volt benne a legszembetűnőbb, vagy kötődik-e bármilyen emlékük ehhez az épülethez, átalakítás alatt lévő épülethez. És aztán, miután én nem emlékeztem rá, mondták a kis pajtársaim, hogy, hogy ott például volt egy hologramüzlet, és nagyon sokan csodájára jártak, és megnézték azt a cápát, ami ott volt hologramban. Én ezt nem emlékeztem rá, de hát majd Önök elmondják, hogy, hogy mi volt még ott. Még egy ruházati bolt szörme üzletre emlékszem, amilyenek a Petőfi Sándor utca felől volt a bejárata a Párizsi udvarban. És a ruházati vállalatnak volt ez az egyik üzlete. A másik objektum pedig az Ipoly mozi, mint említettem már, a Hegedűs Gyula utca 65 szám alatt álló épületről van szó, amiről az Urbanista blog, a. Múlt egy nagy cikket írt az Ádikus építészetről szóló könyv apropóján vagy kapcsán ahhoz kapcsolódóan írtak az épület történetéről tehát Hegedűs Gyula és Ipoyca sarkán lévő épület és az Ipoi moziról az derült ki ebből a cikkből hogy hogy egyrészt a magyarországi szociáldemokrata párt egyik Titkos épülete volt, ott találkoztak a, a 30-as években, és később adták bérbe a 10 termét, illetve belőle. Később Ipoymozi. Az Ipoymoziról én azt olvastam, hogy, hogy egy nyitható tetejű mozi volt, tehát azok, akik mondjuk a Hegedisgyúl utcában laktak, azok láthatták az előadást. Ez nem derült ki. Ott pillanatnyilag egy üzlet működik, és tegnap Este felé záráskor benéztem, nagyon kedves volt a, a üzletvezető tulajdonos, megmutatta, hogy, hogy hogyan is nézett ki ez a mozi. Ott most most ketté van választva ez a tér, egy bemutatóterem van, illetve az alsó részen van a, a mozi. Nem nagy férőhelyes mozi volt ez, de de minden esetre egy izgalmas szórakozóhely. Telefonszámunk 24 07 3, vagy 24 06 Ezen a két számon kezdhetik el az élményeiket, vagy az emlékeiket elmesélni a Párizsi udvarral, vagy az Ipoj kapcsolatban. Mit láttok önök ott? Miért volt mondjuk emlékezetes a, a, a számukra? Volt-e valami olyan film, aminek az első bemutatója premiére. Ebben a moziban volt, és önök részt vettek, vagy hát még az is lehet természetesen, hogy a hallgatók közül van olyan, aki mondjuk a Magyar Szociáldemokrata Párt titkos központjaként használta azt az épületet, és járt oda. Azt mesélte nekem az úr, aki ott volt, hogy az Eldorádó című filmnek az egyik jelenete is ott Játszódott, vagy ott volt az ipojmoziban, Én nem emlékeztem rá, de és próbáltam is megkérdezni. Molnár István helyi hogy hogy ő emlékszik, de azt mondta, hogy, hogy sajnos nem tudja. Úgyhogy ha valaki tudja, hogy az ipoymozi az előadó című film, melyik ellentében volt, akkor az hívhat bennünket a 24. 07 95 3, vagy a 24 06 95 3 on Ez az Annó Budapest. A Klubrádió múlt héten indult új műsora, amely legjobb szándéka szerint az önök emlékeiből rakná össze a főváros képét, úgyhogy lássuk, hogy mire emlékeznek önök a Párzsi udvarból, vagy mire emlékeznek az Ipolymoziból. A mai műsornak vendége lesz az elkövetkezendő 50 percben Vékás Magdolna, mozi történész, akit fel fogunk hívni, illetve Kőszeg Ferenc, akinek a a lakásának a bejárata, vagy a házának a bejárata, az szintén a Párizsi udvarból nyílik. Az volt az érdekessége egyébként ennek, a, ennek a, az épületnek, hogy ha az ember bement a felszabadulástér négy alá, akkor egy teljesen más részén tudott kijönni a, a belvárosnak, mert hogy a, az épület Tetején át lehetett jutni, és meg lehetett nézni, tehát le lehetett rázni, ha az embernek voltak üldözői. Tehát 24 07 3, illetve 24 06 bennünket, haló, jó napot! Nincsen még. Akkor hívjuk föl Vékás Magdonát. megkérem szerkesztő kollégámat, hogy, hogy, hogy akkor tárcsázzuk ezt a számot, és a mozi történészel fogunk beszélni, akit az ipojmoziban működő, az egykor ipojmoziban moziban működő üzletnek a tulajdonos ajánlott figyelmünkbe. Egy mozi történészről van szó, aki fotózott is, és pontosan ismeri az Ipoly mozi történetét, és természetesen önök is beszállhatnak, mint említettem, két telefonszámon, a 24 07 on illetve a 24 06 on a mai Két témánk, mint említettem, a Párizsi udvar, illetve az ott állható üzletek, illetve az Ipolymozi, az egykori Ipolymozi a 13. kerületben. Halló! Halló! Jó napot, bele kellene beszélni! Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én a Fenszabadulástéri homlokzaton volt egy bizományi áruház vállalatnak egy gyönyörű szőnyeg és régiség üzlete. Uh -huh. És én akkor a bizományi vállalatnál voltam, ez a 80-as évek eleje volt, uh -huh. mint munkavédelm is. És ott a téren a kirakatban láttam, hogy nyitva van az alsó rész, tehát hogyha kimegy valaki a kirakatba akkor le is eshet. Hát én, mint munkavédelm is jeleztem ezt, és befették, és attól kezdve ott nem tudta, szóval nem történhetett semmilyen baleset, és nagyon büszke voltam. És sokáig volt ez a bizományi üzlet. Ez a belső részben is volt ja. a palotának, illetve a... Na, az Árkácsornak a jobb oldalán, ha innen mentünk a felszabadulástérről. És akkor mi volt pontosan a veszélyforrás? A kirakatban? Hát az, hogy ott nyitva volt az alsó része a kirakati padozatnak. Jajaja és hogyha valaki ott kirakatott rendezett, kitett szőnyegeket, meg egyéb tárgyakat, uh -huh. akkor simán leeshetett volna. Jó, értem. És hát ez jutott erről eszembe, és szemben volt ez a, holo ez a hologram üzlet, ami szintén ott nagyon érdekes színfolt volt, nem beszélve úgy át a jégbüfférről, ami szintén, hát egy kuriózum, hát ezt mindenki tudja. Szóval ezt akartam elmesélni, hogy nekem egy ilyen emlékem fűződik ehhez a gyönyörű Párizsi udvarhoz. Párizsi udvarhoz. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Kérem, viszont hallásra. 24 07 vagy a 06 Halló. Halló. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én azt szeretném elmondani, hogy ott volt egy UTP fiók, amiben én dolgoztam hosszú éveken keresztül. A Párizs udvarban, úgy, vagy az Ipojmozinál? Az is egy emlékezetes, bent, benyúlt teljesen a Párizsi udvarba. Uh -huh. És miért ha. volt ez emlékezetes? Hát, mert ott dolgoztam. Mettől meddig? És jó volt ott dolgozni, szerettem az ottani ügyfeleket Érdekes volt. És volt egy ilyen kisebb, kisebb ajándék volt, amiben Trafikárútól kezdve mindenféle képeslapokat, az pont szembe volt a OTP-nek a OTP-vel szembe hátul, magába a Párizsi udvarba. Tehát, ha bemegyünk mondjuk a, a felszabadulástér felől kaptam. É, és ugye ott egyrészt el lehetett menni egyenesen hátra a, igen, a, a, igen, a, a katonai József Színház igen. művészbejáróhoz, illetve a, igen. a pénztárokhoz, és lehetett jobbra menni, és jobbra voltak az üzletek, tehát az otp is Igen, adott... igen, igen, igen. És ugyanúgy ebben az épületben, hát lejjebb is végig voltak az üzletek, volt egy nagyon jó szőnyegáróház, uh -huh. volt minden. Úgyhogy még azt is tudom, hogy a vezetője Nagy Béla volt. Úgyhogy... Hát köszönjük Igen. szépen. Akkor innen is üdvözöljük Nagy Bélát. Igen. Nagyon Igen. kedves. Köszönöm. Én is viszont A vonal túlsó végén pedig, ahogy megértük itt van velünk Vékás Magdolna, mozi történészfotós. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, igen, itt vagyok. Segítsen nekünk a, az Ipoly mozi helyreállításában, helyre már nem nagyon tud. Először is cáfoljunk, vagy, vagy, vagy erősítsük meg azt az állítást, hogy ez egy nyitható tetejű mozi volt? Ez egy nyitható tetejű mozi volt. Igen, be lehetett látni a, az épületnek a körfolyósójáról, be lehetett látni a moziba, hogyha nyitva volt a tető nyáron. És hogy lett az egykori Magyar Szociáldemokrata Párt mint a készítők szövetkezetének díszterméből és közösségi központjából mozim? Hát úgy lett belőle mozim, hogy elszegényedett az Egyesület, uh -huh. meg a, a háború után az MSZD-t megszüntették, beleolvadt a kommunista pártba, és... Még, még ezelőtt történt az, hogy kiadták a, a dísztermiket egy vállalkozónak, aki mozit üzemeltetett benne. Sikeres népszerű hát mozi volt az ipoj? A, az ipoj név? Nem, hanem hogy sikeres és népszerű mozi volt az ipoj? Mozi. É, abszolút, abszolút, ez egy olyan helyen volt akkoriban, hogy a... a az a rész ilyen kispolgári munkás környezet volt, és nem nagyon volt más mozi. Úgyhogy nagyon sikeres volt, úgy indították el, hogy utánjátszó mozi volt, tehát ahogy a, a premier mozikból kikerült a film a többi kisebb moziba, úgy ö, azonnal jöttek a, a nézők, és állandóan teltházas házas volt. Tehát ha mondjuk tehát, a egy film előtt is, meg a, a háború utáni. Tehát, ha mondjuk egy adott filmnek áhéten volt a bemutatója mondjuk a Szikrában, vagy a Korvinban, vagy valahol, akkor mondjuk egy hét múlva már lehetett látni azt a filmet, kettő. kettő. két hét múlva az ipajban. Igen. Mennyire volt ez gyakori, hogy, hogy nyitható tetejűek voltak a, a mozgóképviselmi Azok, Én valahonnan a Dunáról, a Dunamoziról hallottam, vagy gondoltam azt, hogy hogy az nyitható tetejű volt az iporról. Az, Ipolyról... az tetejű volt, az igen, is. a Dunamozi nyitható tetejű volt, akkor a, a metróként bezárt valaha szikra mozi, ami a, a nyugati udvarnál volt, most be van zárva, és nem használják semmire, uh -huh. az is nyitható tetejű volt. Volt néhány, de nem túl sok. A Vartók is annak idején nyitható volt. És de körülbelül az összes budapesti moziból, talán az, az 5 a lehetett ilyen. Erre építészetileg máshogy kellett megoldani. És legtöbbje olyan, ami, ami eleve mozinak épült, annál lehetett ezt megcsinálni, vagy amelyik színháznak indult. És mi alapján döntötték el, hogy, hogy nyitva van a teteje előadás alatt egy, egy mozinak, vagy nem? Gondolom az divárás egyértelmű, tehát mondjuk esőben nyilván nem áztatták a a, a nézőket, de hogy, hogy évszakfüggő, vagy a, vagy a mozigépész kétvétől hát föl. A, ez, ez csak azon múlott, hogy, hogy mennyire volt meleg a mozitéren belül. Tehát légkondicionáló nem volt. Ezzel oldották meg, hogy, hogy legyen légcsere. Azt uh, olvastam még az ipojról, hogy, hogy akkor, amikor már nem ment elég jól, tehát a 80-as évek közepén végétől kezdve, speciálisan első olyan mozi volt, ahol, ahol ami vendéglátüperi egységként is működött, tehát előadás közben lehetett alkolt, vagy, vagy valamit fogyasztani. Igen, igen, ez volt. Ez a 88-tól volt így használatos mozi. Egyébként nem ő volt az egyetlen, amelyik így működött egy, egy darabig. Most kértelen nem eszembe, de majd be fog ugrani, melyik még, ami ezzel próbálkozott, de ott annyira, hogy, hogy asztalok is voltak, és mintha egy kávéházban ült volna az ember, és úgy értett filmet közben. És még az az érdekessége az ipoly Tátra mozi volt egyébként az, amelyik nem jutott az uh -huh. előbb Értem. És a, a Zipony meg a következő fejezet az a bizonyos úgynevezett pornó mozi volt, amikor korát keresztelték Lámúr nézre, és ez kifejezetten porno um, az utolsó időszakban. Azt így lehet tudni arról, hogy... hogy hogy, hogy pornómoziként ez látogatott intézmény volt? Hát látogatott volt, mondjuk statisztikát nem találtam róla semmit, uh -huh. de biztos, hogy látogatott volt, mert 91-től 95-ig működött. Tehát így, úgyhogy nyilvánvaló, hogy volt közönsége, mert egyébként nem működtették. Ezt, nem. Szóval jól értem, akkor Magyarországnak az az időszaka, a rendszerváltás utáni első, három, négy, öt év, amikor gondolom a, a, a szexüzletek, a pipsók és ezek a ö, ö, hasonló szolgáltatást korábban nem nyújtó, illetve nem engedélyezett intézmények elterjedtek Magyarországon vagy Budapesten. Igen, igen, ez, ez, ez így volt. Én nem jártam benne. 79-ben fényképeztem le a mozit egyszer, és akkor utána már, a, amikor a... Ezt bezárták végleg, 95 után, akkor fotóztam amit. És akkor láttam, hogy hogy, hogy volt ez kialakítva, hogy a, az erkényen volt a páholyok régen, és azokat alakították, át ilyen szepáré-szerűen a, a pornomozinak megfelelően. Szóval elég érdekes volt a, a légköre. Értem. Uh... Azt még meg tudna mondani nekem, hogy, hogy, hogy az Eldorádó című filmnek melyik jelenete játszódhatott? Vagy egyáltalán forgattak-e ott tényleg? Hogy hallott -e erről? Azt nem tudom. Nem tudom. Azt, ezt nem tudom. Ezt nem tudom. Én tulajdonképpen egy fotográfus vagyok, nem igazán történész, úgyhogy annyira nem kutattam a mozik történetét, csak amennyit tudok, ügyfejből hirtelen. Meg van egy komoly adatbázisunk a mozi történeti alapítványnál, de a, én a képanyaggal foglalkozom igazán nem annyira a, a történeti dolgokkal. Nagyon szépen köszönöm, Vékás Magdón, a mozi történészfotósnak, hogy rendelkezésünk rád. Nem ígérem meg, hogy az elkövetkezendő néhány évben nem fogjuk néha egy-egy mozi kapcsán zaklatni, vagy felkeresni önt, hogy a birtokában lépő információkat megossza a klubrádió hallgatóival, mert azért nyilván a, a, a mozik azok valóban annyira fontos intézményei kulturális találkozóhelyei voltak a, a rendszerváltás előtti Magyarországnak, hogy, hogy néhányat még biztos, hogy a, az annó Budapest elő fog halászni. Köszönjük szépen, Köszönöm, a rendelkezésünkre. rá. Kész viszont, viszont arra a hallgatókat, hogyha emlékeznek az mozira, vagy mondjuk a Párizs udvarra, akkor a 2407 953 a 2406 on ne legyenek restek, zaklassanak bennünket. Haló, jó napot! Jó napot kívánok! Kész csókom! Baksófi vagyok. Egy nagyon-nagyon rövid és pici történetem van a Párizsi udvarról, és mivel olyan nagyon-nagyon régen volt, ezért nagyon kérem, hogy ne kérdeztessem, amit nem fogok tudni rá válaszolni. Én 74-ben kezdtem tanítani a Váci utcai általános iskolában, alsótegozatos tanítónémiként. És akkoriban még kötelező érvényűen nagyon nagy divat volt családlátogatásra járni. És talán még most is... Azt már nem kötelező, nem tudom. E, és e, hát gondolhatja, hogy a, a Váci utca, tehát ez a Kisváci utca elején levő, Váci 43, akkoriban zenei e, tagozatos általános iskola volt, e, hogy, hogy, hogy ott a környező lakásokból, hát akkor még szigorú körzetesítés volt, e, jöttek a gyerekek abba az iskolába. És mentem családlátogatni többek között a Párizsi udvarban, egy legfelső szintű lakásba. Jó ez egy, egy, egy Én 1974-ben, uh, Jézus Mária hány éves voltam? Mondjuk 20-21. Nem, uh, nem, nem, 74 hülye vagyok, 77-ben, bocsánat, 74-ben kezdtem a főiskolát 77-ben. Tehát 22 éves voltam, és uh, a Párizsi udvarban a legfőső emeleten. Voltam családlátogatni, én semmire az égvilágon abból a családlátogatásból, tehát hogy, hogy én most megpróbáltam ugye fellépni, mint, mint tanítónéni, és akkor okosakat kérdezni, és nagyon figyelni, de én még életembe úgy elbámulva nem voltam, pedig azóta láttam már sok minden, meg sok városban, meg sok országban, sok nagyon szép, Valótát meg kastély, de én még életemben ilyen gyönyörűs, mint az a lakás, a Párizsi fölső szintjén volt, nem láttam. Azért hadd kérdezzem meg, hogy mit látott? Valami olyan grandiózus volt, olyan tágas volt, óriási terek, óriási fények, ami kívülről érdekes módon aztán persze mindig felnéztem oda, ugye onnantól kezdve, hogy egyszer voltam bent. És olyan kicsiknek kis, hosszúkás, magas, keskeny ablakoknak látszottak lenni azokon a fölső lakásokon, így, így van azt hiszem, hát nyilván most is ugyanígy van, de, de onnan bentről az volt az embernek az érzése, hogy, hogy minden, az egész citadella, minden ott van a lakásban, és és úgy körbe lehetett fordulni, és fürdött a fényben, mondjuk gyönyörűen volt berendezve természetesen, de hát ezt nem a párizsi űrparnak ró nem fel, hanem az ott lakók nagyon magas szintű ízvését. Hát valami, valami egész csodálatos volt. Akkor gondolom, a, pedig, a, gondolom a, a, a családlátogatás az, az nagyjából kiismerült abban, hogy, hogy az, egy kicsit mondom leült. Magának, és... Mondom magának, egyszerűen ültem és bámultam, és szerintem meg se tudtam szólalni. Nyilván azt gondolták, hogy szegény tanítónéni egy kicsit bamba. Aztán remélem, hogy a következő négy évben sikerült bizonyítanom, hogy ez nem így van, de amíg élek, de hát mondom, ez 77-ben volt. Amíg élet nem felejtem el, fantasztikus élmény volt. A lépcsőház maga, és egyáltalán úgy bemenni a Párizsi udvarba, hogy nem az OTP-be megyek, nem a régiség, nem az IBUSZ, nem a, amik ott még voltak, ajándék volt, igen, én is jól emlékszem, hanem én ottan mentem a lépcsőházba, mert nekem ott dolgom volt, és akkor felmehettem a legfelső emeletre. Igazán mondom, hogy egy fantasztikus élmény. Ez volt. A létező szocializmusnak egy, egy, egy, egy, egy jó időszak, itt is a jó időszak, tehát mondjuk, el, hogy hát, hogy egy semmilyen szinten sem recsegő, ropogó, hanem nyilván a, hát az a ott nem recseget, 20 év Az ott nagyon rendben volt, igen. Nagyon-nagyon szóval, szóval nagyon szép szóval volt. Erőd, és szép neki, hogy elmondhattam, mert szerintem nem olyan nagyon-nagyon sokan voltak ott lakásokban. Hát ugye véges számú lakás van a házban, és véges számú látogató a... ezekhez a lakásokhoz. Arra emlékszik, hogy mi, mi volt a, a, a szülők foglalkozása? É, emlékszem, igen. El akarni -e mondani, vele. Felső Felsőoktatási intézményi vezető volt az édesapa. Értem. Tehát az nem derült ki, hogy ők örököltek, ott laktak, vagy hogy... Vagy nem tudom, olyan. de hogy. Nagyon kedves. Tudom. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Én meg mit intint -int pís táskodok, itt rá is ütöttem a számra. Én, én mondtam magának, hogy ne kérdeztem, mert nem emlékszem. Jó, azért nehéz Köszönöm egy szépen. ilyen történetet végighallgatni Igen. kérdezés nélkül. Köszönöm szépen. Készcsókom, viszont hallása. Viszont hallása, minden jót. 24 07 95 3, illetve 24 06 95 3, mondd Gergő. Egy hallgató van a vonalban? Nem, nincsen, akkor miután 15 óra 29 perc van, akkor átadjuk a helyünket a, a híreknek, és a hírek után folytatódik az Annó Budapest, az ismeretlen Budapest című műsor, az önök segítségével Punks Miklós alázatos narrátori, Munkájával két épületet járunk körbe, illetve hát most már kiderült, hogy be is megyünk ezekbe az épületekbe. Hallhattak már történeteket a Párizs udvarról, illetve a Párizs udvar egyik fantasztikus lakásáról. Vékás Magdalna mozi történész fotóssal pedig a Ipoymozi történetét néztük végig. Mint kiderült, valóban elhúzható tetejű mozi volt, kiderült, hogy, hogy ventilátóipari egységként is működött, sőt, mint élte, Vékás Magdolna a utolsó időszakában Lamur néven az Ipoly mozi pornó mozi volt a fővárosban a 13. kerületben. Hívenek bennünket, meséljék el saját sztoriaikat 24 07 95 3, illetve 24 06 95 3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 Pancstended Miklós mellett itt van Külszek Ferenc is, illetve néhány hallgatói SMS-t ismertetnék. Az egyik hallgató... Említette, hogy Fenyő Mikinek is a kedvenc mozia volt az Ipoi mozia az egyik dalában meg is énekelt. Egy másik hallgató azt írja, hogy volt egy kis presszó a párizsi udvarban, amit remek titkos találkozókra, találkákra lehetett randikra használni. Én erre nem emlékeztem, de megkérdezem Kühszeg Ferenc szerkesztőt, tanárt, az SDS alapítóját, politikust, a beszélőszerkesztőjét, És hát nagyon sokat még le lehetne még mondani arról, hogy, hogy kicsoda, és Kühszeg Ferenc, hogy mi volt ez a szórakozó hely vagy büfé, vagy preszó ott? Elég van szó, hallottam Meg, megisnételni a kérdést. Hello, Ferenc, szervusz! Servus. A kérdés, hogy, hogy volt valami cukrázda, vagy preszó a Párzsi udvarban? Volt, volt. Az egyik? Egy, egy presó volt ott, különböző funkciókban. A nekem három élményem van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy, hogy egyszer beültünk oda, Haraszti Miklóssal és nem tudom, még valakivel, és két perc múlva megjelent három rendőr, és igazoltattak bennünket, mert hogy a kapuban állandóan álltak ilyen követő emberek, tehát figyeltek, és azt látták, hogy valamilyen izgalmas illegális találkozó történt, és nyilván szóltak egyenlóvás és bejöttek az, és igazoltattak, és aztán volt személyigazolvány, mindenki emben volt, nem nagyon tudták, hogy mit kezdjenek velünk, és kicsit babalhatóan visszállták az igazolványokat, és távoztak. A másik az, hogy aztán nyilván egy egy ilyen split bárkerűség, ugyanabban ugyanebben a végében kicsiták, és az egy az, a hirakatot a egy fünkörny szakadt el, ami azonban folyton félre volt húzva. Úgyhogy az a, e, emberek olyan késő e, délután vagy este, esténként bejártak oda, és nézték. E, és a potyáztak a street a bárba de be lehetett látni. Ez hányban volt? A, hát ez, ez már, már 900 után volt. Uh -huh. És a harmadik? A, a, a a harmadik pedig az, hogy egyszer mentem haza előtt későn, és valamilyen, csak mindesre a, a, a tény az, hogy, hogy géppisztollyal belelődtek a kirakadba. És de szerencsére én nem találkoztam a, a géppisztollyal emberrel, mert nyilagoldozott, csak láttam a golyónyomokat a köheste is, meg másnak is. Aztán ezután bezárták, és ez, ez volt önöképpen a, ennek a bár, bár történetének a vége. Hát ez a, a, ez a erről nem sok feljegyzést láttam, meg nem is olvastam. A más, amiért igazából hívtunk, illetve hívlak, az, az a Szekó, nevezhetjük Freskónak is, csak, csak a, a pontos szakmai meghatározása a Sekko A, a... Szekó helyes név, mert ugye a Szekónak az, a Szekó, mert száraz fal kerül szól a testék. Szóval a cselédszobátokban, vagy a cselédszobádban van egy szekú, amit én sosem láttam, tehát csak fényképeken. Azt láttam, hogy olyan, mint hogy a 60-as, 70-es évek lemezborítói elvenednének meg. Aztán utána néztem, kiderült, hogy Kemény György grafikus találta ki és tervezte ezt meg, és a feljegyzések szerint Bence György és Kennedyános János erőltette, vagy ők voltak ennek a szülők végül Végülis mi történt pontosan? Hát az, hogy a, a, a, a, a, a, a bence még korábban nem ismertem, Kennedy ismertem, és Kennedy megkérdezte, hogy ügyelzniék ezt a szobát dolgozó szobának. Ezt nem egészen értettem, hogy milyen van szükség egy dolgozó szobára, úgy tisztem, hogy van egy lakásra, de hát mondtam hogy ö, persze miért És akkor ö, ö, hát, ö, egy darabig izőnként jártatodat, tehát egyszer a Kennedy szöve tette, mi lenne, hogyha a keményt kifesteni ezt a szobát. És a keményt ismertem, és láztam a fagyányként, tudtam, milyen kiváló grafikus, és gondoltam, hogy inkább ez nem, nem valószínűleg. Hát aztán az, az, az, azt gondoltam, hogy ez, ez gyorsanban végeti, de hát végül is 70, szóval novemberétől 71 áprilisáig minden szombat éjszaka, olyan este 9-től 2-ig 3-ig hondoztak. Hát volt néhány balhéja a házban, mert nem mintha valami nagyon hondosan eh, viselkedtek volna, de viszonylag az ugva, ha mindenként a lakó kifogásolták ezt a festést. Tehát ezt a még elkészült a keskó. Hát sajnos a, a kemény Gyuri, amikor megtörtént az avatása április végén, 71-ben, azt mondta, hogy, hogy a hét héten eljön, és le dokumentálja az egészet. És talán ez az eljön, hamarosan eljön, ez 30 év múlva ké, történt meg, amit a két helyben jött el, aminek az a súlyos következménye, hogy vannak olyan részei a, a hétnek, amelyek tönkementek közben. És ezeket mondjuk ez a, a, ez a összmennyiségnek egy egy, egy 10 a Tehát vannak, mondom, olyan foltó, foltok, amelyeket nem lehet kontrollálni, de nincsenek volna fényképek. Akkor, amikor te azt mondtad a Kennedynek, hogy jó, akkor, akkor persétek ki, azért erre számítottál, vagy, vagy nem lepődtél meg a végén? Hát ott például hát, föl van írva hát, angolul hát, a... Hát, kicsit meglepőttem, de végül is ezek a, ezek a szongatészekák annyira jók voltak, és annyira hogy Mindenki segített olyan, volt, mint a Aköberi filmben, hogy a, a, de még nagyon ügyelt arra, hogy a kontrolokat, tehát a figurákat ő meg, mindenkit ő kevertek ki, de mint hogy készültek, azt mondta, na ezt a, ezt a rózsaszint most ide lehet kenni. A, és nagyon vigyázott rá, hogy ne menjen ki a kontrolokból. Tehát egy abszolút művéti felügyelhet, hogy volt, de nekünk is volt az a jogosítványunk, hogy, hogy az által adott iránymutatás alapján bedolgozunk, Az álkozási minden, amikor meszelik a segítést. Jó, hát az, akkor mondhatjuk azt, hogy itt művészet, művészi köntösbe bújtatott házibulizás bulizás folyt szombatonként, ami... Hát, e e úgy is lehet mondani, de az is volt, hogy, hogy készült egy ennek a jelentőségét egyébként e akkor igazából senki nem ismerte fel, még maga a, a kemény györgy, amikor volt egy életműkjárítása, aki ez egyáltalán szerepel tette. Van, ahogy a, a 2000-es e, 2000 évrezzet elején bevezte föl részben a e, Sajdás András nevű újságnyi aki először írt arra egy kiket hát a régi magyar kirologba, és azt hiszem, hogy ebben jelentős szerepe volt a talán hajzú isteni újra történősnek. És azóta van, hogy úgy tartják számon, mint a mint a Magyarországgyi egy jelentős alkotását. Valóban remekül néz ki, tehát vannak rajta mesztelennők, baloldali politikusok, és nagyon izgalmas színvilága van a, a, a Szekónak. Mi a pillanatnyi helyzete? Tehát rosszú, rohad, vagy az vagy enyészet? Hát a, a pillanatnyi helyzete az jó, ígéretes, mert ugyan, ugye ez egyrészt védett, így nyilván, tehát helyes is. És jogos volt a nemzetünk annyiért, mint önöknek, törekedtem is rá, abban a reményben, hogy akkor talán a galéria támogatni fogja a, a restorálását. Ezt nem tettem meg, meg azt mondták, hogy most már mostantól kezdve én felelek az állagáért, de pénzt azt nem tudnak adni. Ennek ellenére az, az említett hajdú István közbenjárására a képzési egyetem vállalta azt, hogy, hogy hogy néhány hallgató diploma munkájaként meg elvégezze a restaurálást. Hát ennek nekem nem kerül pénzembe, és rendkívüli alapossággal és szorgalommal dolgoz meg A Hetenként, egyszer háromszor jön négy vagy jövőre végző, egyetem, közösségi egyetem is a restevrálás, szakos hallgató, és, és, és mindenféle tudományos vizsgálatokat végeztek el, anyagvizsgálatok festékvizsgálatokat. Szóval, és nagyon intenzíven dolgoznak a restaurállásán. Utolsó rövid, kérdés, utolsó rövid kérdés, Feri, hogy, hogy nagy közönség számára ez hogy látható, vagy hogy elérhető? Azt láttam, hogy a, a budapesti, tehát vannak olyan alkalmak, amikor egy napra így meg lehet nézni ezt, de hogy várható-e hasonló Hát én azt szeretném, hogy majd ezen az, az, arra, arra kell dönteni, amikor, amikor készen lesz a dolog, hogy hogy, hogy előzetes bejelentés alapján bizonyos napokon látogatható legyen. És hát. én azt is gondoltam, hogy hát persze a mútorokat nem lehet elhelyezni a szabálykon, de esetleg egy vagy két pár hónapot el és, és a 80-as évek számítataiból. Néhány lehet bemutatni, ezeknek a hangulata, egy mondani valója. Ehhez a, a szobáshoz. Nagyon drukkolunk, és nagyon szépen köszönjük Kőszeg Ferencnek, hogy rendelkezésünk rá. Viszont halás a szia! 24.0753, a Párizs utvarról és az ipolymoziról beszélgetünk itt ma, est, illetve Kőszek Ferenc osztott meg három rövid történet a párzudvarral és adott működő strip kapcsolatban a hallgatóknak is van nyilván néhány haló. Halló, jó napot kívánok, vagyok. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én mind a két üzletet vezettem. Én voltam a Modellháznak az utolsó üzletvezetője, még be nem zárt, ahol a Kőszeg Ferenc lakik. És én 1973-ba kerültem oda, akkor mint eladólány. Az egy gyönyörű, szép üzlet volt belőle meg... ...se közelíti az utolsó állapotát, amiben bezártunk. A, az egy gyönyörű mozaik fal volt föl az emeletre. Előtte, mielőtt én oda kerültem pár évvel előtte tartarozták. Ezt volt, aki lefotóztalt, sajnos elvették, mert a, a háznak a liftnek kellett a hely, mikor épült a metró, és a párizsi udvart két irányba meg. Választ, szétválasztották uh -huh. a halis felé és a Párizsi Petrifi Sándor utca felé akkor az üzletnek a bejáratát az elvette a ház az utcáról volt és az üzletet pedig lerövidítették onnan vették el ez egy nagyon szép szépes építészeti remek volt és utána a Párizsi utcára, ami nyílott a szörme szalon, annak szintén voltam egy darabig a vezetője, ott pedig egy nagyon szép, nem tudom, most égen jártam, hogy megvan egy ilyen intarziás szekrény volt, amit sokáig nem is engedtek lebontani, nem tudom, hogy most azóta megvan-e még. Hát most a, a felújítás során közlek... szerintem nem lehet, hogy áldozatául esett a felújításnak. Hát lehet, hogy a felújításoknak ott, illetve, hogy uh -huh. eladták. És, és én emlékszem, az üzletből kiszúrtam, ott volt egy átjáró udvar a Korzó étteremnek, és a 70-es években, mikor ott voltam vezető, egy férfi és egy nő rendszeresen figyelték a Párizsi udvar. Tehát akkor még fogalmunk nem volt, hogy mit nézhet egy olyan, 20-30 év körüli nő, meg egy férfi, és én nekem a rendszerváltozás után állt össze, én a Kőszeg naponta láttam, ugye abban az épületben dolgoztam, később, és valószínű, hogy őt figyelhették, csak hát akkor még a Kőszeg nem ismertük. Tehát én is csak később, mivel SZDS szavazó voltam, így ö, többet tudok róla, de, és a Pikoló bár, amiről ő beszélt, az a presszolt udvarba, igen? Azt úgy hívták, hogy Pikoló Bár, és a, a külföldiek az volt az elit éjszakai lányok találkozó helye. Tényleg? Igen, igen. És a rengeteg külföldi, főleg olaszoknál 70-es években ilyen ö, olasz ö, fiúk nagyon kedvelték a magyar lányokat, és ott óriási éjszakai élet volt. Hát napközben csendes volt, de ott főleg este éjszaka, mentek a dolgok, hát ezt a Köszeg Ferenc is megerősítette. És ott volt a Párizsi udvarba egy cipő üzlet, a kaposvári vagy kapuvári, valahogy így hívták valami különlegesen ilyen öntött, gumitapú cipőket, amit csak náluk lehetett kapni. Ott, ott volt abban az üzletben, és ahogy itt többen elmondták már, ahogy szembeállunk a Párizsi udvarral, balra egy égszerbolt volt, mellette volt egy dohány, egy ilyen szőnyegbizományi, egy cipőbolt, és úgy volt a jégbüfé. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmesélte ezt nekünk. De mondom, ez egy nagyon szép üzlet volt. A Modellházja. még annyit, hogy úgy hívta mindenki, hogy a Lipcsei üzlet, mert a háború előtt a tulajdonos Lipcsei és idején igazi úrinők jártak még akkor. És még utána? Nem a plázák, és ide nem, nem mindenki mert bejönni, mert nagyon elegáns volt az üzlet. Köszönjük szépen a nyelmesélte. Nagyon szépen. Kész sokak a visszhangzásra. 2407-953, 24 illetve Halló? halló. Jó napot! Jó napot kívánok! Én 1959 és 74 között laktam a Párizsi udvarban, a negyedik emeleten, az utolsó hópehely, a jégbűszi utolsó hópehelyhe fölötti francia erkélyes szobám volt, egy társbérletben, ami szörnyű volt, de maga az épület gyönyörű. Úgyhogy most, mikor látom szétverve félig az épületet, nagyon nagy nosztalgiával gondolok azokra, a gyönyörű belső ajtókra, művészi kivitelezésű üvegbetétekre, részkilincsekre és részbetétekre az ajtókon. Gyönyörű ház volt. Sajnos a háború alatt sok találatot kapott, és, és, és sokáig elég rossz állapotban volt, már nem emlékszem pontosan, de talán a 60-as évek vége felé akkor a, a kik vagy fik vagy, már nem tudom, hogy hívták azt a házkezelőséget, amit az állam annak nevezett. Igen, ez a főváros ingatlan Igen, és akkor egy bizonyos kisebb felújítás történt, ahol majorikákat és eleveket pótoltak, de hát például a, lépcső, a fő lépcsőházba, a lift nem működött, mert az a földszinti ibus a bejáratán keresztül lehetett volna megközelíteni. Összességében a régi házmesterek mesélték, hogy valamikor a fő lépcsőházba gyönyörű vörös szőnyegek voltak, amit naponta takarítottak és rendbe tartottak. Hát ugye ez a a nap volt a háza és hát még volt egy jellegzetesség amit a műsorban elhangzott hogy a 5. emeleten át lehetett menni mert az állítólag a háború előtt egy panzió volt és ugye a két list között illetve három list volt abból kettő működött és, és hát ami nagy öröm volt és nagy tisztelettel egyetemistaként néztem Sáros Sándor rendező lakott ott az 5. emeleten ebben a panziós lakrészbe. Ennyit akartam. Nagyon kedves, köszönjük meg. szépen, hogy elmesélte ezt. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Haló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, én vagyok a vonatban. Igen, adásban van. Üdvözlöm. Az Éppolymozival kapcsolatban mondanék, hát én 50-es évek, második fele 60-as évek artista műsor, senki nem említette. Nem. Ha jól tudom. Nem, nem, nem, artista. sőt, én is kérdőn nézek önre. Igen, artista műsorok van. Ugye volt a híradó, amit én speciál nagyon szerettem, 30-ig, stb. stb. stb. Tehát hetente volt egy híradó, ami nyilván utáját moziba. Már a régi híradót adták, ugye a, a premier mozikba rögt a, a friss híradókat adták. Látja, ezt például nem tudtam, hogy nem ugyanazt a film nézem a, a mozikban. Nem, nem ugyanazt adták, hanem sokkal régebb itt, sokszor, mint jó pár héttel ezelőtt itt, de, de azért láttuk, hát mindenféjét lehetett látni a akkori viszonyokhoz képest, hogy nem volt televízió, stb. stb. stb. És a, a, a híradó után volt az artista műsor, nem mindig, na most, ugye akkor ötven fillérrel drágá volt a mozi egy. Tehát mit tudom én, egy két forint körül, ha jól emlékszem, az első négy sor az mindig olcsóbb volt, mert ugye színházban nagyon jó az első négy sor, az első nem, mert a lábat talán nem mindenhol lehet Igen, a... moziban egy kicsit kellemetlen, mert hogy rohampáholyként nevezték ezt az első néhány sort. Igen, tehát viszont gyerekek, olcsóbb volt a jegy. Igen és az artista műsorot persze ott jobban lehetett élvezni, hiszen előttünk voltak a művészek, stb. kis artista mutatványok tehát a jegy drágá volt 50 film, mondom, ilyen 1.50-1.80 plusz 50 fillér volt, ha volt artista műsor. A másik az, hogy a Fenyőmik itt említették, ugye, volt a Bos kultúrházal, ugye nevezetett zenekarok csirái alakultak ki, a Váci útra merőlegesen, ott a szemben, ugye Én. a Valzak utcába, és ott volt az a Bos nevezetes kultúrház, ezt talán ön is tudja, nem tudom, koránál fogva nem biztos, és ott is volt mozi egyébként. Azt nem tudtam. Ott is volt mozi, és ez érdekességként Azon kívül főjebb, kijebb a dráv utca után, tehát észak felé, már itt az Úli rész után dráv utca, ott egy gyárnak az ilyen kultúrtem Astra néven, ott is volt mozi, tehát sok, nagyon sok helyen volt mozi, és hát kisgyerekként, hát ilyen 15 tizen jártunk itt össze-vissza. Na most én megmondom őszintén, én nem emlékeztem, hogy az ipolynak nyitható tetej lett volna, viszont a Kossuth szerintem a kosút mozi, amely Váciúton volt, most talán Aldi van benne. Ugye ez megvan a kosút. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Van is egy jó történetem, de azt most nem fogom elmesélni. Ta talán a tető, ott, talán ott nyitható, ez a hölgy talán tudta, nem tudom, az a... agy. Szerintem ott, ott mintha lett volna nyitható tető, de érdekes módon a ipolyra nem nem emlékszem, hogy ott volt nyitható tető. Az lesz úr, hogy hát én ö... a BOST azért így fölírom az Annó Budapest témái közé. Köszönjük szépen, hogy betelefonált. Én is köszönöm is Viszont, hallás... Viszont hallásra. Ez volt az Annó Budapest kedden délután 3-tól 4-ig. Szép lassan a Benzsó dixiland de a háttérben. Hamarosan érkezik Bolgár György Miért nézel rám? Ennyire kérdünk, Gergő. E, Hamarosan megérkezik Bolgár György az ajánlójával. E, nagyon szépen köszönöm a műsorszerkesztőjének, Árva Brigitának, köszönöm szépen a Technikus Falcsi Gergőnek, e, köszönjük szépen Bosz Editnek, hogy segítségünkre volt és a telefonokat kezelte. Egy hét múlva találkozunk, és akkor még nem a, a bos kultúrház lesz, hanem a főváros első mozgó lépcsője, Ugye, ugye már megvan önnek is, hogy a korvináruház lesz, amiről napokban kiderült, hogy lebontják az alumínium burkalatát, tehát az biztos, hogy az Andó Budapest jövő heti műsorában, délután 2, 3 és 4 közt az egyik megbeszélendő épület, az első pláza, lesz, ahol elsőként állították üzembe a tolvajfogó berendezést, ott volt először mozgólépcső, Pataki Gáborról is megtudtam, hogy az volt a kedvenc szórakozása időnként elment a mozgó önök pedig majd elmondják, hogy mit láttak ott, mielőtt még az alumínium burkolat fölkerült volna. Az alumínium burkolatról már 1999-ben is azt írta egy nagy portál, hogy leszedik. A múlt héten újra döntött róla, a József városi önkormányzat úgyhogy lehet, hogy lesz egy szép épületünk megbeszéljük egy hét múlva, legyen kellemes a délutánjuk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 Elérhető a honlapon www.clubradio.hu